משת נדבת ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך ובתך, ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשערך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית,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 ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך. ולא תקים לך מצבה. אשר שנא אדוני אלוהיך.